A báró Udi kálváriája nem tartozik szorosan véve történetünkhöz, tehát csak röviden regisztrálom, hogy megérkezett Lyonba ahol rövidesen elfogyott a pénze. Fillér nélkül kódorgott az aránylag zajos és forgalmas belkörön. Ázott és fázott a keze. Tisztátalan galéria szinte folytogatta, mert a szükség nála is először a higiénia törvényeit bontotta meg. Hosszú-hosszú kisvárosi körútakon bolyongott, tehetetlenül és szomorúan nézve jobbra-balra. Ahogy bealkonyodott, maga sem tudta miért, elindult a furvére. Ez egy hegy volt, ahová meredek, rossz serpentin utak vezettek fel. Innen fentről még szomorúbb, még lehangolóbb volt ez a rengeteg város, a háborgó két folyóval, a szintelen házak között ágaskodó gyárkéményekkel, közepén egy nagy lapos gyakorlótérrel. Egy lélek sem járt arra, az erős bödő eső félelmetesen neszelt a régi római sírokra és aggipra kőfejekre, amit egy vén jelzsújta ásott föl az ókorban. Leült egy padra és elaludt. vizesen ébredt fel. A zsebébe nyúlt, szétmálott cigaretták között kaparászott az ujja. A mellette lévő templom egyik árkádja alól hatalmas, barna arcú ember emelkedett fel. Sándor nyomban látta, hogy szintén csavargó. Az idegen megszólította. Honnan jön? Párizsból, felelte sipoló, szinte hangtal a rekedtséggel. Az eső elállt, de a felhők ugyanolyan piszkos színű mozdulatlansággal terpeszkedtek a város fölött, mint tegnap. A barna ember régi csavargó volt, tapasztalt és fölényes, aki Sándorban nyomban megsejtette a tehetetlen kezdőt. Együtt mentek lefelé a úton. Kegyszer kereskedések, koldusok és zöldségárusok sorfala között. A csavargó, vagy ahogy Sándor elnevezte magában a barna ember, biztatta, hogy majd elmennek koldulni. A T-Szitti parton szemben a zsinagógával leültek egy padra és beszélgettek. Lemegyek Marseille be munkát keresni, kikötőbe mégis könnyebb. Maga nem jön? kérdezte a barna ember. Én csak terhére lennék, nem tudok koldulni. – Azért csak jöjjön, az is ér valamit, ha az ember nincs egyedül. Sándor most az átért testi és lelki kínoktól abba a filozófiai stádiumba jutott, mikor az ember kezdi már sejteni, hogy mindenképpen csak van valahogy. A lénye érzéketlenül igazodik a sivár, új életformákhoz, és már azon vette észre magát, hogy ernyetten bandukol az országúton, csúszós latyakban, a barna ember mellett, és több kilométert tettek meg Avignon felé.